В освітленій сотнею свічок залі стояв малий цинобер у яскраво-червоних гаптованих шатах із великим орденом зеленоплямистого тигра на двадцяти гудзиках зі шпагою при боці і плюмажем під пахвою. Поруч із ним мила кандида, вбрана як наречена сяючи юною вродою. Цинобер держав її за руку, яку іноді цілував, огідно шкірячись та всміхаючись. І щоразу кандідинні щоки заливав рум'янець, і вона дивилась на малюка з найщирішим коханням. Видовиську було далебі страшне, і тільки через засліплення, яке цинобер наслав на всіх, Ніхто нічого не помічав, не обурювався з його чеклунства, не схопив малого відьмака і не жбурнув у камін. Навколо молодої пари на шановливій відстані зібралися гості. Тільки князь Барсанув стояв біля кандіди і кидав навколо значущі ласкаві погляди, на які, між іншим, ніхто не звертав особливої уваги, бо всі дивились на молодих, не спускали очей з синобрових губ, що іноді мурмотіли незрозумілі слова, після яких гості кожного разу захоплено, тихо скрикували «Ах!». Настав час мінятися обручками. Мож терпін ступив у коло з тацею, на якій блищали персні. Він відкашлявся, і синобр сп'явся навшпиньки, ледь дістаючи до ліктя нареченої. Всі стояли, напружено чекаючи. Аж раптом із сіней долинає якийсь гомін. Двері до зали розчиняються навстіж, вскакує бальтазар. А з ним пульхер і фабіан. Вони проштовхуються крізь коло. Що це таке? Чого треба цим чужинцям? Кричать усі разом. Князь Барсануф перелякано репітує: "Повстання! Заколот! Де варта?" І ховається за камін. Моштерпін упізнає Бальтазара, який прорвався до самого цинобера і кричить: «Пане студіозусе, ви знавісніли? Чи зовсім збожеволіли? Як ви посміли вдертися сюди під час заручень? Люди, панове, слуги, викиньте нахабу за двері!» Та Бальтазар, не звертаючи ні на що уваги, вже вихоплює з кишені просперів лорнет і пильно дивиться крізь нього на циноброву голову. Ніби від дотику електричного струму цинобер пронизливо вчить, аж по всій залі йде луна. Кандіда непритомно падає на стілець, тісне коло гостей розпадається. Бальтазар чітко бачить вогненно-блискуче пасимце волосся. Підскакує до цинобера, хапає його, а той відбрикується ніжками, відбивається, дряпається, кусається. «Держіть! Держіть його!» – кричить Бальтазар. Тоді Фабіан і Пульхер хапають малюка так, що він не може й поворухнутись, а Бальтазар, обережно і впевнено, схопивши червоні волоски, миттю вириває їх з голови, підбігає до каміна, кидає у вогонь, волоски тріскотять. Розлягається страшенний вибух, і всі, немов, прокидаються зі сну. А малюк Цинобр, на силу підвівшися з підлоги, стоїть і лається, свариться, погрожує зараз же схопити і посадити в найтемнішу в'язницю нахабних заколотників що зважились напасти на священну особу першого міністра держави. Але всі лише питають одне в одного. Звідки взявся цей курдупель? Чого треба цій малій почварі? А карлик і далі скаженіє, як навіжений, тупає ногами і кричить. Я міністр Цинобер! Я міністр Цинобер! Тавалер ордена зелено плямистого тигра з двадцятьма гуциками.